Ричард Меттесон «Куди приводять мрії?» Роман До читача Передмова до твору майже ніколи не потрібна. Це мій десятий опублікований роман, писати передмови до будь-якого з дев'яти попередніх навіть не спадало мені на думку. Але цей, як мені здається, потребує невеличкого вступу. Оскільки його тема «Життя після смерті» перш ніж читати слід збагнути, що лише один з аспектів роману є цілковито вигаданим – герої та їхні стосунки. Всі інші деталі, за кількома винятками, виведені безпосередньо з дослідження за цією темою. З цієї причини наприкінці роману я додаю список книг, використовуваних під час дослідження. Як побачите, список є довгим і різноманітним. І хоча ці книги дуже різняться за авторами, часом і місцем видання, вони глибоко однорідні за змістом. Добре було б, звісно, прочитати їх усі, аби переконатися самим. Я закликаю вас так і зробити. Це стане для вас повчальним і небуденним досвідом. Річард Медісон, Калабасас, Каліфорнія, серпень 1977 року Вступ. Рукопис, який ви збираєтесь прочитати, потрапив мені до рук таким чином. Ввечері 17 лютого 1976 року в наші двері подзвонили, і моя дружина пішла відчиняти. За хвилину вона повернулася до спальні, де ми дивилися телевізор, і сказала, що мене хоче бачити якась жінка. Я встав і пройшов до передпокою. Вхідні двері були відчинені. На ганку стояла висока, добре вдягнена жінка років за 50. У руках у неї був великий, пухкий конверт. «Ви Роберт Нільсен?» – спитала вона. Я відповів ствердно, і вона простягнула мені конверт. «Тоді це вам?» – промовила вона. Я глянув на нього з підозрою і спитав, що в ньому. «Послання від вашого брата» – була відповідь. Це лише підсилило підозру. «Що ви маєте на увазі?» – спитав я. «Цей рукопис продиктував мені ваш брат Крис», – сказала вона. Слова жінки обурили мене. «Не знаю, хто ви», – сказав я. «Та якби ви мали хоч малесеньке уявлення про мого брата, ви б знали, що він більше року як помер». Жінка зітхнула. «Я знаю це, містер Нільсен». Втомленим голосом відповіла вона. «Я екстрасенс». «Ваш брат передав мені цей матеріал». Побачивши, що я зачиняю двері, жінка зупинилась і випалила. «Містер Нільсен, благаю!» Її голос звучав так щиро і наполегливо, що я глянув на неї з подивом. «Шість виснажливих місяців я працювала над цим рукописом», – продовжила вона. «Не тому, що мені так хотілося». «У мене купа власних справ, але ваш брат не полишав мене у спокої, доки я не записала його послання все до останнього слова і не пообіцяла, що передам його вам». У її голосі пролунав вітчий. «А тепер заберіть його і дайте вже мені спокій». З цими словами вона тицнула конверт мені в руки, розвернулась і поспішила вниз до пішохідної стежки. Я бачив, як вона сіла в своє авто і поїхала якнайшвидше. Ніколи більше я не зустрічав цієї жінки і не чув про неї. Навіть імені її не знаю. Я вже тричі прочитав рукопис. Знати б тільки, що з ним робити. Я людина нерелігійна, та як кожен з нас хотів би вірити, що смерть – Дещо більше, ніж просто забуття. І все ж мені важко, якщо взагалі можливо сприймати цю історію за чисту монету. Я тримаюся думки, що все це і є не більш як історія. У ній і справді є деякі факти. Факти з життя мого брата і його родини, які та жінка знати просто не могла. Хіба припустити, що вона вдалась до кількомісячного складного і недешевого розслідування, аби розкопати їх перш ніж створити рукопис? Якщо так, то навіщо їй це? Що вона могла виграти від цієї махінації? Я маю чимало різноманітних запитань стосовно цієї книги. Не буду їх перелічувати, а краще дам читачеві можливість сформулювати власні. Лише в одному я впевнений, якщо цей рукопис – правда, кожному з нас слід задуматись про своє життя. Глибоко задуматись. Роберт Нільсен. Ісліп, Нью-Йорк, січень 1978 року.